Thank you for being here. Thank you det är here. måndag idag och mm. det betyder ett nytt avsnitt av vår podd. Ja. Och en ny eh, vecka i livet. Ja. Och vi vill direkt gå på vad hände med Lusse dilemma. <laughs> det var där vi slutade förra veckan. Ja. Du kan ju börja i det dilemmat som kom Efter att du hade presenterat dilemmat Och det var att du fick veta att hon lyssnade på podden Nej men jag vet inte det är, Jag tror kanske en annan tjej på jobbet lyssnar på podden Kan inte jag bara dra dilemmat snabbt? Jo men det var ju att, att jag då fått ett mejl Om att jag skulle lucif sjunga För alla på kontoret Och att jag då hade missat den här förfrågan Som jag inte uppfattade som en förfrågan Jag trodde det var ett skämt Och sen så Fick jag ett ytterligare mejl om att nu är det en nu ska du lösa sjunga för alla. Men det var lite frustrerande. För och det var lite så här: oh my god vad ska jag ska göra heller idag, jag typ. mm. eh, för, att, för att, alltså, om man känner mig så vet man ju att så här, Jag tänker att om man hör talas om någon som sjunger så så kanske man utåt sett tänker, ah, men då tycker den här människan om att sjunga och så. Och det är klart att jag tycker om att sjunga, men det är liksom under sina om, eller under vissa omständigheter och under andra inte kan man väl säga till exempel med ljus på i ja, huvudet. Ja, men det är, visst jag tycker om du men jag inte. Men själv, själv för ett kont kont kont kontroll, liksom med mig själv. Ljusa runt själv i korridoren. Nej, och... men det är ju, alltså. Det, nej. Det är, Vad hände med som hände? Det som hände var att, eh, så alltså, ja, som, som en skänk från Ovan, så ska jag ha tänkt den då. Men, men, nej, men. Så, att, så att jag, jag tänkte så här: okej, okay, så jag kan oavsett inte varit med, vara med. Mm. Men jag måste ändå på något sätt så här. Säga att jag inte heller vill. Nej, du kan inte bara grisa ur det. Nej, för då känns det också som att så här, dels så skulle hon kunna tro att jag hittar på det mm. och dels så, så, så finns det risk att okej, okay, men kan du någon annan dag? Och så får jag ändå säga, nej, fast jag vill. Alltså, mm. förstår du? du kan köra Lucia den 16. :00. Ja, nej, men I don't know. Men så att jag, och så känner jag, nej men fan Frida, nu måste du faktiskt eh, ta dig kallade och göra det. Så att jag skrev, tyvärr så kommer inte jag kunna vara här för att jag har tenta. Men sen är det faktiskt också så att jag inte alls tycker att, att sådana här saker är roliga det är snarare mer jobbigt än kul jag hoppas att du förstår och, och, att, och att ni kan lösa det på annat sätt liksom Vänliga hälsningar, Frida Ja, men det var ju inte så här. Jag uppfattade det inte som en inbjudan. Jag tycker det är dåligt att du skriver. Alltså, nej, för dåligt, nej, det var mer nej, för det var, ja. så, jag kände så här. Jag alltså, kände bra så här: inte ja. det, Jag kände inte att jag på något sätt behövde För jag kände mig inte arg på henne. Det, det var ju mer så här en grej om, mm. hon, om hon skulle gå till attack eller någonting. Mm. Men, nej, för jag, men jag bara var ärlig sa att jag, jag tycker inte att det här känns så kul. Nej. Eh, och fick ett svar. Nej Men T hade du trott och hoppats att du skulle tycka det var jättekul? Ja, vad bra. Men förstår. Bra. Mm. Mm. Ja problem ja, men, men, problems ja. problems all, men ju, jag undviker ju henne kan man ju Jag håller, sitter och håller mig för man måste gå förbi henne. Vad men vad spelar det för roll nu då? Nej, är det är inte skön alltså, det men tänker, nu. Hon vet att du inte gillar att lussa och... Nej men jag tänker att hon så här frider lite oskön och hon sa att hon skulle sjunga när vi pratade med varandra och sen får jag ett mejl om att hon inte tycker att det känns kul cool. Jag don't know, I don't Jag, jag, jag blir inte ens eh, Obviously, som märken. Nej, jag skönt <laughs> alltså, Tänk jag tänker, på det här är måste, Ja, men ni måste bara gå lite tid Sen kommer jag våga hälsa mig igen Men det är så här, <laughs> jag vill inte här, samma dag som hon har fått mejlet Så kommer hon in tio minuter senare och så ska jag låtsas som ingenting Det är svårt mm. Men så ge mig tid så kommer det här att vara ur vägen. Och där startar vi igång den här podden Om våra ja. problem i livet Precis Nej men faktiskt, det här är ett typexempel På... Saker som drar ner vardagen lite. Mm. Alltså klumpar i magen. Alltså jag kan ju säga att jag... Jag skulle ju då jobba... I, alltså... Efter helgen. Och när det här hade hänt. När jag skickat det här, Och jag ville ju inte gå upp och jobba. Det jag tyckte Nej, så du tyck ja, ja. På riktigt alltså. alltså. Sen kom jag ju på att det var ju typ därför. För att jag kände att nu kommer jag träffa henne. Och, oh, och nu kommer hon aldrig snart på podden. Och, ja. och, och, och nu kommer alla hata mig. Och, så här, så. Mm. Men ja... Eh, oh. Som vem fan bryr sig i veckan. Alltså vem, ja fan, man måste bara face the fears och vara rakryggad och, och gå, gå helt igenom det. För det gör man ju alltid, då. Yeah. Och då bara så här, ja ah, men fan, jag är typ, gud vad jag svär mycket på en minut. Att en Millian är, <laughs> är, är oövervinlig för fan, känner jag. Nej men fucking wow. uh, superhero. Mm. Mm. Så nu ska jag inte svärna mer. Så det känns bra. Så det känns bra, förlåt, nu har jag berättat dig, vad sa du? Nej ingenting, jag sa bara ska vi starta igång podden och jag tycker ändå att det var kul att få lite eh, efter, vad heter det? Att efter fick... dilemmat. Nej, men så här, Återkoppling. Post dilemma. Ja. Alltså vi vet att allt löser sig och en, mm. saker som verkar små i livet de kan bli stora och fett jobbiga mm. Men det är det som blir roligt När vi då sitter och pratar om det nu För att alltså, det här har varit jättejobbigt I en mycket tid mm. Och så verkar det ju inte nu Nej men så skickade jag mejl Det här var ju liksom Vi satt ju en timme och komponerade det här mejlet Och bara mm. ändrade från så till om Eller mm. alltså förstår ni För att på något sätt skulle jag göra någon sån, sån här man, skillnad det klart bara, och, och sen och jag fickade det så bara upp. Jag tog bort mejlet Jag tog bort konversationen Och sen när hon skickade ett svar Så ville jag inte Jag tog en timme när jag öppnade det Alltså det var liksom så här: jag bara nu Alltså jag kan inte gå ut Och jag måste sitta alltså, oh. Nej, ja, men jag menar alltså, jag är så inte normal, men, ja. eh, men det kanske kan var bra för dig att du gjorde det här också. Ja, man, måste mm. här ofta, man måste göra såna oft. Man måste göra så här som, som man känner att man inte kan andas, skriker för jag tror att eh, livet blir lättare. Kanske när jag är 80 då. Kanske att jag kommer att bo bra då. Mm. Kan hoppas. Har du gjort någonting den här veckan Alike, Där du har gjort något som du egentligen inte ville men du gjorde det ändå för att utvecklas i livet? Du tänker kanske på att jag sa ja- till att köra vdns bil. Ja. Är äh, jo, men det visste. Alltså, jag är ju en liten pussy som inte vågar- alltså, jag har ju kökort, men jag har ju inte kökort. Alltså, lite så. Jag vågar åka i stusta. Alltså, typ... Men vänta, är det det det handlar om? Vågar du inte åka i stan? Nej, det handlar om en, kompo... en, en kompott av saker. Okej, okay. ähm, Men dels så, så tänker jag bara att jag- att jag klarar inte av sådana saker- Alltså nu för att ge lite background story så handlade det om att veden på mitt företags bil fick punka så då behövde de någon akut som skulle kunna köra bilen till Verkstan, Ignistan. Alltså och då sa jag nej först för att jag bara kände här: jag klarar inte sånt. Alltså, jag klarar inte pressen, jag skulle vara tillbaka också inom en timme cirkus plus minus, jag fick verkligen inte vara borta länge. Jag klarar inte av stre pressen, stressen Jag kommer krocka den Liksom, vi, liksom ni vet Katastroftankarna Men så kände jag bara så här men Enrique Shape up sister Och så då bara Sa jag ja fast jag skrek nej Så jag sa ja Och så när jag sa ja så kände jag nej Nej, nej <laughs> Och så gjorde jag den då och det är bra Och jag levererade den där bilen <laughs> Tillbaka <laughs> helt och ren med nya däck och jag kände bara så här att det var en så liten grej som faktiskt det gjorde faktiskt min bra min dag eh, eh, och jag byggde mig själv lite. Alltså jag kände så här: det här gjorde du bra. Klappa på axlarna Liki. Du sa ja fast du kände och inte, och inte fast du ville säga nej utan du sa du sa ja fast du kände egentligen att jag är inte för dålig för det här, jag klarar inte mm. det här. Och nu känner jag så här jag kan faktiskt tjara bilen i stan och jag kan faktiskt leverera när det gäller. Gud, ja. Bra. Nu är du på vedens godside side också precis ja, nu så. Nu så är det inte långs när jag sitter där. <laughs> ja, Hanna du då? Mm, nej, förutom att jag var på boxning igår. Vänta. Alltså, va? vad då tränar Ja Var du på box? Ja, det kan ni inte tänka er va Det alltså, är det värsta där? jag vet Pratar vi om eh, bodycombat? Eller pratar vi om ren box? Man har box. Handskar. Ja Nej, det skulle jag aldrig tippat på in en miljon Och inte ens det Jag skulle aldrig nej, gå på. jag skulle aldrig gå på nej. Berätta Nej men alltså man är två och två och så här, det är man det inte ja. det. Nej men jag gick med Evelina så det uh -huh. var ju typ men jag det var ju inte min grej eller det är ju inte min grej för jag är inte aggressiv mm. Jag har inget, jag har inte det draget <laughs> så att, men det gick bra då och jag känner mig stolt när jag gick därifrån att ja. jag inte varit där. Men vadå? Varför? Men det var inte så att du blandade dig upp med en främling då och skulle slå slag. Så alltså, eh, jab jab dubbel jab. Nej för jag stod ju med Evelina hela tiden Så du det. stod med min kompis. Ja. Okej. Okay. Mm. Det, det var ju lite för. konstigt. Men åh, mm. äh, kan inte jag bara få droppa min konstigaste händelse på sats äh, när det handlar om interaktion med främlingar. Oh, men mm. om som slutade med att jag <skratt> <skratt> alltså, <är> så... måste <skratt> lyfta <skratt> och bära henne Medan jag springer fram och tillbaka Hörs jag med salen Alltså vi skulle använda varandra som vikter ja, Och då måste jag lyfta henne under stussen Alltså under rumpan Alltså lyfta henne nej, men vänta. Varför har du aldrig berättat det här det Jo, Det, ja, det var traumatiskt Alltså det var så här vi skulle gå på yoga Mm det är ju super yoga. Och får jag bara berätta att när man går på de yogorna i de yogaklassarna, då är det eh, en samling såhär, 40 personer som är hängivna yogisar och som är väldigt alltså, bra. Mm. bra och duktiga. Och sen kommer en annan satsinstruktör som inte är yogalären och säger så här. Yogaläraren har fått förhinder. Han kommer inte att kunna vara med idag och alla bara men hur vad har hänt så här, han bara, mår han bra så någon riktar på handen och, han bara, ja. Ja. och han bara, mår han bra för jag såg faktiskt honom i morse när jag var på mitt första yogapass <laughs> mean, ja. eh, och sen säger hon nej däremot ska vi ta in en ny nej, instruktör nej han mår inte bra <laughs> nej, men då säger hon nej han kommer inte men vi kommer ta in en ny instruktör och alla jag har vad är det? Några bara föreslår Men kan inte vi köra passet själva? Oh, <laughs> och då börjar några ställa sig Och göra så här, själva Och då känner jag så här. Okej, okay, Nej jag kan inte göra det Antingen så går jag Eller så ser vi vad den här nya syktören Ska hitta på Och då kommer en här hurtig ung tjej Och 90% av klassen bara går Innan hon ens öppnar käften Så taskigt <laughs> Och då säger hon i alla fall att Jag nu Om ni som vill vara kvar Vi ska köra det här passet Som är typ så här lite mer Uh, man är två och två och... och... Det är lite så här jumpan när man gick i åttan Alltså sådana, vi körde spökboll Och grejer <skratt> <skratt> Och det är, slut, är på. Alltså, Det här är faktiskt väldigt konstigt hur de I receptionen då sitter och så här. Alla är hängna yogisar De ja, men vi, ta vi ta för drar pass? in jumpa Spökboll, det känns som att den gruppen Människor tycker att det ska bli kul Hon var alltså, den enda som var tillgänglig Men då är det ju bättre att ingenting alls händer ah. För det är liksom ju helt oh, full crowd oh, ah, Nej men så, så jag Alltså och det var första gången då jag tränade och var tvungen att träna med främlingar. Och, eh, alltså, jag tänkte så här jag går nu för sen så gjorde jag det och sen så bara, jag kan. Mm. ja Det var helt okej. Okay. Så du bar alltså? Och en annan bar dig? Hon bar mig. Och jag bara, du behöver inte. Typ. <laughs> för jag tänkte att hon var hemskt. Ryg hon var typ 50 plus. Nej, men Gud. <laughs> och lite så här kraftig. Alltså, men hon var skitstark så det gick. Och så körde vi, förlåt, sista grejen. Vi kör kärran också. Nej, så man går med händerna. Oh. Skott -tjara. Skott -tjara. Ja. Ja. Men det har hänt mig också När jag skulle just, gå på just yoga Man har inte ens några skor Så kommer ni in och bara Yogainstruktören är borta Vi ska köra indoor running eller något. Så att man stod och sprang <laughs> på sitt ställe I typ en timme jo, det det. Då tog jag ensåg alltså, det inte som att jag hade något val alltså, Jag stod typ längst fram och Jag bara, ja, ja jag får göra här nu Och man typ hoppade så här, som om det var små fyrkanter fram och typ, mm. Alltså man gjorde så mycket konstiga saker För att man skulle liksom träna sig inför att springa långt Och jag är som himla springerska mm. Så att det var så bra att jag gick på det här faset Även Men slutade du med affär? att du kände att jag kan gå på boxen Absolut inte, kom kommer aldrig göra igen Men Jaha, okay. eh, det var kändes skönt att, att att, ja, men att man inte behöver. Jag tycker att alla ska prova på att om man tränar att man ska prova på ett nytt pass ibland. Mm. För man tänker att man inte vågar, eller att man inte kan, eller att man är inte är tillräckligt stark. Eller, jag tänker att jag alltid har varit dålig på boxning. Liksom, mm. jumpa, men då har jag aldrig boxat. Nej, men vad då? På jumpan, Man har aldrig haft en talang. Han bara, Lite mer med kroppen Kom från höften Det sitter ju i När Bärsjön sa till en På jumpa lektionen Vår jumpa lärare Jag ja. kommer bara ihåg att han hela tiden Angela Angela du är så himla duktig på att boxa Han var helt i <laughs> extas över hur Angela hade det här liksom, i... ja, En tjej en klassen Ja och... Ja, förlåt, och, ja precis mm. vi hade en i klass med Angela Och hon, hon hade det här, en naturbegåvning för bok Och han var alltså, det var liksom som att Ja men jag kände att jag vill i alla fall inte bli hopparad med Angela För att hon fick så mycket cred av Erik Ja mm. mm. mm. mm. mm. alltså minnen från gymnastiken när man var liten sitter ju i ja. mm. Men Aleika har inte du varit på ett yoga pass någon gång När man stirrade in i varandras ögon i typ fem minuter Jo alltså det var för tre veckor sedan och, och ja, alltså snacka om att det var kanske det jobbesta jag gjort i mitt liv. Men då, när man kliver in i det där rummet, är det som att reglerna förändras Så mm. Alltså, det finns inget som är konstigt. Alltså, man, man sätter sig där och så säger han: And now take a lion's breath. Och då låter alla så här. här! Det är så konstigt, men alla gör det bara Alla gör det bara Och Frida tittade precis på vår inspelningsmanick Och ja, jag insåg bara... att det där kommer låta mm. Åt, helvete, ja. Åt helvete Men så, så är det Alltså också, det kan hända saker på gymmet mm. Som förgyller ens liv mm. på, Till slut Verkligen, okej men alla mår bra Alla har pressat nya saker ja. eh... Alla har testat på lite nytt helt enkelt ja. Ska vi sätta igång Sätter igång, yay mm. Uh, Alike för på dagens ämne. Okej. Okay. Um, nu känns det som att de flesta borde ha hört om det här. Mm. För att det boomade ganska rejält. Uh, men um, direkt när jag såg det här. Uh, <laughs> innan det boomade så att säga. För jag är speciell. Så att mm. jag kan, jag, I see a new, alltså something special when I, when I see it. <laughs> Trendspotter. Uh -huh. Trendspotter. Before it's a trend. Uh, nej, så här var det. Jag satt på tåget och så var jag på väg in till jobbet och sen så bläddrar jag på Facebook som ofta görs på morgonen. Det bläddras också på Instagram ofta på morgonen. Det är liksom aktiviteten eh, till och från jobbet. Typ. Eller eh, många andra gånger i mitt liv också. Använder du också Facebook som någon form av nyhetsflöde? Eh, ja, det gör jag. Mm. Alltså, eller, ni vet, uppkopplad mm. och så vidare. Um, och så såg jag den här nyheten om att. Alltså jag såg en bild. Så här var jag, jag såg en bild på en väldigt snygg tjej uh, Och. Um, alltså, jag, jag läste rubriken som löd typ så här: Unge Instagram-stjärna-skyttar-Instagram-typ. Uh, Men jag tryckte på henne för att hon var så snygg. Uh, så tryckte jag på det. Och så kom jag in på en artikel som då handlar om en tjej som är från Australien. Och jag kanske inte behöver rätta jättemycket. För jag tror att när det här kommer ut så har alla sett det här. Men en tjej från Australien. Som hade super många följare på Instagram. Och hade typ ett perfekt instaflöde, Om man... Om så. Mm. Och hon är fantastiskt snygg. Och hon har bara bilder på när hon är typ i bikini. Eller när hon har på sig någon sexklänning. Eller hon, jag tänkte att hon är modell eller whatever snygg, alltså notera att jag bara pratar med hennes utseende mm. ja, men, men så och, och ähm, jag han ju inte se så mycket av den, den sidan för att det jag såg var att hon har gått ut och sagt att ähm, hej allihopa, typ jag slutar med det här nu, alltså jag raderar allt som har med mig ähm, där jag framställs liksom, eller där jag framställt mig själv på ett visst sätt för att hon eh, har nu så här total gått ut med och har eh, liksom gjort en försökt skapa någonting här nu eh, att hon berättar hur fruktansvärt fejk allt har varit och att allt som har sett ut som hennes liv och hennes perfekta kropp, och hennes perfekta liv och hennes perfekta utseende och, och allting bara är fejk och det grundas i en otrolig, alltså har gjort sedan hon blev insta-famous uh, världens rädsla typ, det handlade bara om så, det är inte så att hon är unik uh, men det är kanske första gången man hör historien om en tjej som faktiskt uh, är en av de här insta-tjejerna som uh, bara bestämmer sig för att jag skiter i det nu Uh, och uh, nu, nu, nu, postar jag, uh, uh, nu postar jag om alla bilder som jag har postat på Instagram. Bara jag skriver uh, hur det verkligen låg till. Och då har de postat några av hennes mest likade bilder. När hon hade så här, riktigt snygga bikinis. Eller riktigt, uh, och skrev så här. Uh, så här var det egentligen när jag tog den här bilden. Jag blev sponsrad. Och jag tog ungefär 5000 bilder. Bara för att få rätt ljus. Och bla uh, bla bla. Och... Uh, jag jag vill inte gå in mer på det men jag ska bara säga så här jag blev super engagerad och tagen bara direkt och skrev till er direkt jag bara Hör ni kolla där kolla det här. och jag blev också lite så här men vänta nu för jag bara kände så här gud jag känner igen mig och sen bara, vänta stopp vad du känner igen dig alltså vad då ni vet ju själva jag är inte aktiv på Instagram Nej. men jag märker ju att det kanske jag kanske till det större Alltså jag känner generellt att på senaste tiden finns det någonting som verkligen drar ner min livskvalitet, och mitt, alltså mitt liv. Och det handlar så mycket om, eh, alltså det här kommer låta ytligt, men så mycket om hur jag ser ut, hur jag vill att folk ska tycka att jag är och ser ut och vad jag har för liv och jag kan tycka så här, men gud jag är inte aktiv på insta så där måste folk måste tycka att jag är på det här sättet då, att jag är en tönt typ och för att alltså hade jag en lite mer aktiv insta då kanske folk skulle se mig på det här sättet istället alltså och ni vet ju det bubblar upp så mycket när man börjar prata om det här för att jag känner bara att, att oavsett om jag inte är så aktiv- eller du inte är så aktiv- och Hanna, du om en jämför inte heller superaktiv. Men, men det handlar ju om att- att vi har gett alldeles för mycket- tid och energi åt den här jävla appen. Och jag känner bara så här- vi kan också prata lite om den här appen- och vad det faktiskt gör med oss. Alltså jag tycker att för mig- så har det gått för långt. Och jag är inte ens en del av det här kaoset. Nej. Alltså, men jag känner så starkt hur, hur viktigt det är i mitt liv. Hur jag framställ... Alltså, Gud, ja. Och hur jag liksom... att Också att jag ska vara så jävla... Att det ska vara så perfekt. Jag vill att mitt liv ska vara så perfekt. Jag vill att mitt, li att, att mitt liv ska... Ur andras ögon ser sådär ut som, som jag tycker att andras liv ser, ser ut. ut. När det faktum förmodligen är att det inte är så. Så jag bara menar att precis som den här tjejen säger: Hon säger det mycket bättre än mig. Men att, så ni, ni borde lyssna på det. Men att allt är fake, och att ingenting av det här är på riktigt. Och att alla tjejer som håller på så här: deras liv är inte perfekt. På långa vägar. Och. Och det är som att vi alltså det är som en lossas cirkus eller det är som en lossas ett hjul som går runt och runt på lossas grejer mm. och det föds på mer och mer mm. lossas och så bara går vi låter det har spårat ur så känner jag. Och jag som sagt, jag, ens, jag känner inte ens att jag är en del av det och ändå så slog det rätt. Rätt när jag läste det och när jag hörde om det. Mm. Vad tycker ni? Nej, alltså jag jag håller ju med dig till hundra alltså till procent. Det här är ju någonting som jag. Alltså det, så, det känns nästan så tön, alltså, det känns nästan så självklart och så töntigt att det är en ångestgrej. För att precis som du säger, man vet att det inte är på riktigt. Och sen kan det ändå vara så att jag går in på Instagram och känner sen en halvtimme senare- att jag har typ lite svårt att andas- mm. för att jag är så här deppig. Ja. Och när jag liksom, alltså benar ner i vad det är- så har jag tappat hundra följare. Och det är det jag kommer fram till. att det, det Och så ser jag att kanske någon annan har- gått upp 3000 i följare. Mm. Och då blir jag så här, eh, på riktigt frida. På riktigt frida. Vilket har gjort att jag, att jag är så här: jag har typ slutat gå in på Instagram- jag typ i protest lägger inte ut bilder För jag vet att lägga ut en bild Nu när jag inte har lagt ut en bild på väldigt länge Så kommer jag tappa 200 följare till Alltså, och så här, ja Och då kan man ju prata om, är det viktigt eller är det mm. inte viktigt Alltså, nej, det är inte det Men, det, det påverkar ju Mitt humör och hur jag mår Och hur jag ser på mig själv Och om jag är något eller inte Men och gud, och, och du är ett sånt Alltså, du är ändå, det är inte så jättevanligt Att, jag I menar, du har ju Du är ju lite bland men för att du har ju jättemånga följare. Nej, alltså, vi kan jag... prata helt sakligt nu. Mm, fast, alltså... Ja, men men men jag, först, jag hör vad du säger. Jag är absolut fler följare än vad du har. Men jag har inte många följare om och man, och man pratar om så här, vad som är många instagram följare. För det finns ju massa svenska bloggerskor, sångare etc. som har över en miljon just nu. Mm. Och det är många följare. Jag menar men, om du tänker efter. Hur, hur, alltså, på riktigt, hur många följare har du? 32,1 har jag idag. Det du kan har, vara 32 imorgon. Du har alltså 32 000 personer. Ja, men jag hade 36 för eh, bara några månader sedan. Men, för det, det är det ah, okay, mm. men, nej, men, Jag vet, mm. men jag bara säger att, så här, att, att det är det som, det, bara att det får mig att få ångest är ju den största varningsklockan av dem alla. Att det här inte är bra för mig. Nej. Överhuvudtaget. Mm. Eller att det inte är tillräckligt. Alltså det är väl det ja, det kanske där. är så. Här, det, jag kanske kan Min inställning till det i alla fall är inte sund. Det är kanske inte, jag kan inte skylla allt på Instagram. Utan det handlar ju om hur jag hanterar Instagram. Alltså jag tror på riktigt att det inte finns... Det finns inte en enda person i världen som har Instagram. Alltså jag pratar alla från Kim Kardashian till... Någon som mig. Mm. Mm. Ingen mår hundra procent bra av det här. Alltså... Jag tror inte det. Jag tror inte att någon inte känner lite ångest när det kommer till Om den kanske inte har Instagram. hittat då ett, ett bra förhållningssätt till det. Det kanske finns ja, människor men, som... Alltså, man märker ju, folk mm. börjar ju så här. boykott, boykott, sluta hålla på med telefoner, boykott, sluta med Instagram, sluta med allt det här som inte är på riktigt. Mm. Alltså gå ut men, och prata jag... med folk istället. Ja, vi Titta, måste bjuda in Hanna för ja, att jag tror att du är Hanna välkommen in i diskussionen. Jo, jag är absolut mer för att jag har, värderar också att vi har ett verkligt liv och att vi det spelar ingen roll vad som händer där för man vet mm. aldrig vad som pågår bakom skärmen. Alltså mm. hörni, det vet vi ju. Man kan aldrig se om någon är lycklig eller olycklig. Man kan ha den bästa tiden i ens liv och då kanske man inte ens är så mycket på apparna. Mm. Och ofta är det ju så att när man väl må lite sämre så kanske man tar till för att det blir någon slags, så har det varit för mig i alla fall. Mm. Lite eskapism, eller vad heter det? Mm. Att, man, ja, mm. att man flyr lite från mm. vardagen. Mm. Men jag vill kontra er med att, för nu har vi sagt allt dåligt och vi kan säga massa fler dåliga saker. Att det förstör också nu för, för, för oss, vi har växt upp med det, att det har kommit successivt för oss. Att vi har fått lite nytt hela tiden. Men tänk på de som föds in i den här världen. Där mycket av all mobbning och allt sker på nätet. Mm. Det kan inte ens vi, jag kan inte ens förstå det. Nej. Alltså för mig är det nästan svårt att förstå hur någon kan vara elak anonymt. Och det här ask.fm, alltså det är helt sjukt. Har ni hört om det? Ja, fast vad är det egentligen? Man ställer frågor till folk, anonyma frågor. Men vet man, vem man ställer frågan till? Ja, alla har en profil och ska man ställa frågor till den här profilen Alltså typ Hanna Kajlinger Så men kan var, alla få ställa var, frågor i, I vilket syfte? Nej men för att man ska kunna konversera Så att man blir som en kändis, förstår du Så att alla blir som små kändisar som man kan ställa frågor till typ. Och det här blir ju tyvärr För alla har det här i skolorna Det blir som en Ja, Alla bara skriver, varför är du en mm. jävla hora? Alltså, alla skriver bara elaka. För man får vara helt anonym men, alltså, förlåt, men vilka idioter har satt och brainstormade den här idén? Nej, vet inte. Alltså, så om inte såg det här? Nej. Nej, men alltså, jag det finns inte... otroligt mycket problem och med internet. Mm. Men jag blir samtidigt lite så här... Det här är något ganska coolt som vi har skapat. Att det finns en värld som inte är världen mellan oss direkt. Att det är en, liksom den här digitala utvecklingen. Nu kommer jag låta lite så här... Vad heter det? i mm. Men att... Att man inte heller kan... Jag kan bli lite irriterad på så här back, back to basic. Att det kan bli lite... Eh, jag kan tycka att det är lite provocerande att man hela tiden ska gå tillbaka. När vi har någonting nytt. Det Men det jag. är att vi inte har lärt oss att använda det här på rätt sätt som är problemet. Men jag tycker samtidigt att det kan finnas eh, otroligt mycket coola saker som vi har uppnått. Av den här digitaliserade världen mm. och sociala medier. Men det är klart att det gör oss ångest för att vi inte har lärt oss hur det ska få påverka oss. Mm. För det är inte verkligheten. Det är jag helt med. Mm. Men förstår ni, jag tycker inte heller- att vi ska lägga ner våra telefoner och skita i Instagram- för att det gör att vi mår dåligt. Utan det som är händer är att man måste förstå- vad det här ska ge oss. Vart man kan möta varandra. Mm. Jag håller helt med om att det, alltså det handlar inte om- att bäsa hur utvecklingen har, har gått. Utan egentligen så handlar det här- det Faktiskt väldigt eh, alltså konkret och enkelt om att folk lägger upp bilder eh, på perfekta liv. Och att andra ser bilderna och tror att varenda jävlar ute har ett så himla mycket bättre liv än du. Och det handlar egentligen mest om Instagram. Mm. Så, Nej, men där så, är jag ah, helt med dig. Eller hur? Ja, mm. och jag tycker att diskussionen är mycket mer intressant där. Att vad... Varför är det så viktigt för oss hur mm. alla andra tycker om oss- ja. att vi hamnar där mm. igen? Ja. Vad är det för viktigt med att jag ska försöka vara rolig- och få komma undan? med? Alltså, vi har massor massa ja. olika saker som vi kan prata om. Mm. Men, men jag ty tycker inte- jag tror inte att det här är en podd om- nu lägger vi ner Me. Instagram. Nej. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och jag inte är inte på något sätt så att jag vill- eh, skaffa Nokia 3310- och liksom gå under jord. Det är Henry, inte Kan du göra en helhet ja, ja. men Nej, verkligen inte. Utan- det handlar precis som Maliki säger, att, att jag... Alltså, det kanske kommer sluta med att jag inte går in på Instagram. Bara. För om jag nu inte hittar ett sätt att hantera det. Men jag blir trött och ledsen och är och, och frustrerad och allt det där. Över att, att Instagram har verkligen utvecklats till någon konstig värld. Som, precis som du säger, som inte finns. Um, och... Jag tycker att här, Instagram är, coolt, är ett coolt forum. Man, man kan göra massa bra grejer. Men, men de mest framgångsrika sakerna liksom, på Instagram handlar ju om att bygga personer och deras fantastiska liv och vad de gör. Och att folk ska följa och spara mm. alltså, ja, och vara och, och vilja jag var vilja vara mm. som dem. Mm. Och, och det är bara vad det gör med den där lilla människan som då följer alla de här personerna. Eh, det är ju det som är problemet tycker jag för att jag är en av dem mm. och jag tror nästan att de här personerna precis som den här tjejen berättade i sin video att såhär, när hon hade 30 000 så tänkte hon, tänk när jag, ha, när jag, när jag har en halv miljon, eller tänkte de som har en halv miljon följare, och nu har hon en halv miljon följare och tänker, nej det är ingenting jag vill ha en miljon, mm. alltså att man liksom man är inte nöjd, säkert de som har en miljon sitter och tittar uppåt på Kim Kardashian som har 28 liksom mm. och man, man är aldrig nöjd, man kan hela tiden få fler följare och man kan hela tiden vidga sitt nät liksom mm. På något sätt. Men om vi ska för att, jag menar man kan ju skratta lite så åt alltså det beteende man kan få Ihop med det här med den här jävla lappen. Mm -hmm. alltså, och saker som är lite pinsamma att erkänna och hur man snikar och hur man håller på för att för att allting bygger på rädsla bara. Alltså jag försöker tänka typ så här Alltså en grej som jag kommer på mig själv med. Som är så... Alltså det är så pinsamt. Det är Va? så hemskt och det är så pinsamt. Och jag vet att alla måste ha tänkt där också. Alltså det är att jag tänkte på... Ni vet konceptet som är Instagram. Alltså det är Instagram i en in, in nutshell. Att allt som hamnar på bild är det som är. Och det som är verklighet. Så att så här, om jag är på en resa. Så här har jag tänkt. Mm. Om jag nu ska åka på min resa. Och sen har inte jag internet. Och så kan inte jag lägga upp bilder. Gud vad tråkigt. För det kommer känna som att resan aldrig hände. Mm. För att ingen annan har ju fått se vad jag har varit med om. Alltså förstår ni mm, den mm. tanken? Att ingenting som jag gör. Eller. Eh, ja men. Alltså. Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Men, men att, att... Ingenting är förrän alla andra har fått sätta Och kan läka det. Och... Eh, ni kanske har svårt att tro mig. För att jag är inte aktiv. Men... Eh, jag tänker... Jag värderar väldigt högt att få lägga... Ut en bild och få visa folk... Vad jag har gjort. Och det är ju bara för att jag vill... För att det är det som kommer bekräfta det jag har varit med om. Mm. Ja, det är jättekonstigt. Mm. Ja, men det är helt sepiga. Men det, det är ju för att vi har utvecklat ett beteende i och med att vi har sociala medier- att det blir en liten del av vår person. Att vad vi än är med om, vad vi än gör- det finns ju folk som är sjuka på det här sättet. De måste dela allting. De måste skriva om allting. Och det kan man ju verkligen se på vuxna människor som har Facebook eller Instagram- att de kan ha ett konstigt beteende på mm. sociala medier För att de inte riktigt vet hur de ska hantera det Vilket, ja. Och att man liksom Man delar allting mm. Ganska <laughs> ehm. befriande på ett sätt Ja för att kan de kanske tika. inte bryr sig att, Men det blir också väldigt väldigt konstigt Det blir det men det är ju mer äkta För att vad vi gör istället är att vi väljer ut Den här goda frukostmackan Som är perfekt men det är inte så att jag tar mig flinger med hav eller havros med mjölk för det ser inte Nej. bra ut om jag har det i den fula skålen. Men som koncept att man hela tiden ska dela med någon annan och visa upp vad man gör mm. och att det inte betyder något om man inte har ja, gjort det. Och att, vad fan, det var ingen idé att jag åt den här goda brunchen för jag tog ingen bild på den. Nej. Jag la inte upp den så ingen fick se den. Alltså, Nej. Det är så folk tänker. Mm. Ja. ja men det ligger så mycket värdering i det. Allting. Men jag, får jag säga varför jag tycker om Instagram just nu? Mm. Ja. Och hur jag använder det? För att jag lägger inte upp så mycket bilder. Alltså, jag kanske mm. har lagt upp lite mer än vad du har gjort, Alike. Mm. Eller, I dina dagar, ja. Mm. ja. men det är inte så att jag lägger upp en vecka, Det är kanske snarare en varannan månad just nu. Mm. Uh, och det är att jag följer saker. Och det här är på Facebook också. Saker som ger mig någonting i mitt liv. För jag läser inga tidningar längre. Och jag går inte in på bloggar längre. Så jag måste fylla den kvoten där jag har något slags kulturellt input. Det måste finnas där, för det är där lägger min tid. Så att jag har börjat följa jättemycket personer som jag tycker är inspirerande. Och det är inte att det är så här fitsbo eller Nej. folk. Utan det är folk som jag tycker är på något sätt äkta eller har gjort något bra. Och som har valt att dela de sakerna. Mm. Eller typ eh, DN alltså nyheter Ja men oh, och, fan, du låter ja, men bra. Alltså, nu. Nej, det följer du DN på Instagram? Nej, på Facebook. Ah okay. på Instagram? Mm. Nej, jo det har den. Mm -hmm. Okej, okay, får jag vända på. Får jag vända på steken och får jag vända ah. på ägget. Och ska fråga så här. Mm. Följer du någon som ger dig ångest? Ja, men jag försöker alltid avfölja. Du dem. Du berätt, ah. Dina, det, det. Du har börjat avfölja det aktivt du gör. Ah. För att jag har ju jag har ju jag följer ju saker som Alltså saker för att jag vet ja. Jag följer ju personer Som jag vet Jag mår dåligt av mm. uh, Och Jag känner också att jag kanske ska börja Trycka på av för sluta följa ja, Eftersom du går in där så pass ofta Så man matas ju hela tiden med det här um. Och det känns typ Jättesvårt och varför jag, jag har typ aldrig gjort det jag bara, jag bara att, låter mm. Instagram vara en total knockout uh. ångest knockout i mm. liksom, eh, man bara alltså, det är typ som, det är som ett så här, destruktivt beteende mm. att gå in och kolla och må dåligt. Mm. Men det är nej du måste man bryta det faktiskt. Mm. Och jag, jag kan också tänka så här Fan, Frida får du ångest över att att du jag vet inte vad vad din är att du inte lägger upp bilder eller att du har så jag många alltså, följare. Okay, föl nej men jag ska uh, lägga listan då uh. vad jag får ångest över. Jag får ångest över alla bilder som kommer upp alltså, Förutom då av dem jag känner Eller har någon anknytning till men du, får du får ångest, ångest av över... dem du följer Jag får ångest av de flesta jag följer ja. mm -hmm. äh, <laughs> som... och, Men så tänker jag så här, Jag har, varit, jag har avföljt dem Så jag börjar följa dem igen För att jag, annars har jag inget Instagram -flöde. För fråga Är det folk men... du känner? Nej Nej men alltså ja, det, det här är, fast, är typ kändis typ och så eller vadå? Ja fast jag du, jag vet inte om jag följer henne länge för att jag fick gång av för mm. Men jag får jättemycket gånger att följa Angelica Blick. Ja. Alltså så fruktansvärt mycket gånger. följer du nej, henne. Men för, att, för att hon lägger upp sina bilder och för att jag så här, Fast du är inte bra nej, men jag vet men alltså jag, jag, jag, jag hör ju själv mm. men sen finns det så bekanta människor mm. som jag har någon som, helst, som jag har någon anknytning till eh, men som jag ändå får i av för att de mm. kanske är på något sätt liksom kanske Bianca kanske ja. kanske Bianca du vet det henne kan jag fångas av ibland. ja men det är klart man får för att hon har perfekt flöde ja och jag vet men det, och jag tycker ja, så, ja, ja, så, så perfekt flöde vad är det ens? Alltså vad är det det kommer komma in i allt Perfekta snart. bröst perfekt mm. rimba, perfekt ja. flöde alltså den kinen är så nice och hon har perfekt insta flöde mm. ja men jag vet och det är så svårt att så här, att där och då sen bara fast precis som förstådat kanske inte var på riktigt och bla, bla bla bla. Och sen är det den här grejen att här, det är bara att jag lägger upp de här bilderna också. Det är bara att jag bestämmer för att men Frida då får du vara en bloggare Och så lägger du upp massa bilder på dina outfits. Mm. Men så här, nej för det är, ju, det är inte jag och jag mm. kan inte alltså, jag kan inte göra det och jag kommer inte göra det lika bra så då finns det ingen anledning men vill, vill ändå, du göra det? Nej, jo men Hanna säger "Ja, mm. för att jag vill ju jag är ju avundsjuk för att jag vill också lägga upp fina bilder mm. och verka ha ett perfekt liv. Alltså, nu sk mm. Jag, jag skäms över att jag säger det här, men det är klart att jag vill det någonstans. Ja. Samtidigt som jag så aktivt arbetar mot det. För att jag vill inte, vill inte vara den personen. För att jag mår dåligt av den. Så då vill inte jag att andra ska må dåligt av mig. Mm. Och så, men, men jag hamnar i någon form av. Alltså det är ju en så här ambivalent. Alltså om man kollar på mitt insta flöde. Så kanske man tycker varför fast var det på riktigt. Det, du försöker ju. Precis som alla andra. För att ibland så bara nej men nu lägger jag upp en poolbild. Och Sen bara fast nej, nu ska jag lägga upp en inte så himla fin bild som ändå alltså jag vet inte, jag har inte bestämt mig i hur jag ska vara. jag får absolut jag får ångest över de jag följer. Jag kan ju till och med gå in på folk och titta hur mycket de ökar varje dag i följare. Du gör det? Ja ja gud. jag vet du har ju men det är ju problemet att du har mycket följare. den där ångesten. det känner inte jag igen. Jag får ju mer jättemycket ångest då för likes istället. Mm. Ja men likes min... nej, det har, alltså, de har jag släppt det för så att, för att, nej nej nej för att nu får, alltså, jag, får, jag får max jag får, jag får knappt över 2000 nu jag får knappt över 2000. Nej, men och, alltså, om jag får under 1000 då kan jag bli, såhär, oj, det bli så här oj där var riktigt frukt fast det har det typ halt på två bilder oh, då gud, det vill det så att jag tar bort dem. Alltså, det är så men jag kan till och med få ångest, förlåt mig Men av, av dig, för att du har fler följare än vad jag har Och då känner jag så här, vad du hittar som är så bra Jag ska att hon lägger ju jättemycket fina bilder och Hon är duktig, hon tar fina bilder Och hon har ett perfekt liv, perfekt liv. Ja, perfekt Och det har inte jag Så att, mm. nej men och, och så får jag då ångest över att jag märker då Att mina följare går neråt mm. Dalar, Men det är ju inte, alltså om man nu ska vara så här Så skulle ju du kunna ha Få miljoner följare. Och du är med, Like, och jag är med. Ja, men det är det jag menar. Men, men vi har inte det. Fast, för fast, vi gör inte precis. det. Precis. Mm. Och, och därför så kan vi inte det. Mm. Alltså, det är det som mm. jag, man måste bestämma sig för. Att det finns ju en anledning till att jag inte har det. För att jag inte vill det tillräckligt mycket, eller för att jag inte är tillräckligt mm. bra, och så är det punkt slut. Då får du. Då får något annat i livet var min grej. Vad är du inte tillräckligt bra på. Alltså men, det är alltså, det som är kärnan då, Du kan också ha en proffsfotograf som fotar i de rätta vinklarna och tar 3000 Vad okay. har han, sådär, han sådär, det, men, ja, ja. gjort egentligen? Men, nej men ja, vad jag menar är att såhär, jag tycker inte om det, så, det handlar om att såhär, jag tycker inte om att man är på bild. Jag hatar <laughs> att folk tar kort på mig. Jag, jag tycker inte om då? att ta kort på vad jag köper på andra? För kläder. Mm. Jo men det, nej men jag tycker inte så mycket om att ta kort det Alltså Ni hör ju, mm -hmm. jag är inte skapt för att, att ha ett inspirerande Instagram-konto, punkt slut Då kan inte jag gå runt och leva i någon form av dröm Där jag säger, jag skulle också vilja ha en miljon följare För det är inte realistiskt, för jag är inte redo att göra vad som krävs för att ha det Så jag kan inte ha ångest över det Och, och det är det som blir så sjukt mm. eh, liksom, alltså, men du får, Det är klart att du får ha ångest över det, men nu måste vi hitta ett förhållningssätt har mm. du tänkt den här tanken någon gång? För det här är en väldigt härlig tanke som jag brukar tänka. Mm. Och visst, nu har inte jag 33 000 följare- men jag har några följare som ändå har valt att följa mig- mm. och inte slutat. Och då tänker jag så här- även om jag inte får dem- jag kan få ångest över att- så här, varför får jag lika mycket likes som en som har 200 följare- men jag har nästan 2 Hur kan jag få lika mycket likes? Det betyder att jag har 2 åskådare bara- mm. som inte är aktiva i min... Mm. De vill liksom inte ens visa att de finns. De vill bara följer mig. Mm. Och då så tänker jag så okej, okay, men vilka är de som följer mig då? Jo, det är mest unga tjejer. I min egen ålder typ. Och det är exakt samma sak för dig Frida. Mm. Det måste ju vara bara att du har typ 30 gånger så många. Mm. Och de följer ju dig av en anledning för att de tycker att du är intressant eller på något sätt, de kanske inte är intresserade av ditt Instagram-flöde utan som dig som person. Kanske för att de har lyssnat på podden. Kanske för att de har sett dig sjunga eller gjort någonting bra. Och det är också så här de vill ha en liten del av ditt liv och vad du gör. Och för att du har Instagram. Och då ska du kunna visa vad du vill. Och jag kan känna så här, Gud jag vill. Det finns så mycket som jag vill säga till de här som följer. Som jag skulle vilja höra av dem jag följer. Mm. För de ger ju mig någonting. Jag måste ge någonting vidare till de här som följer mig. Om jag nu ska ha Instagram. Och annars så ska man typ inte ha det. Nej. Men det, det känns lite fusk. För jag känner inte riktigt att jag förtjänat det förtroendet. Eller vad man ska säga. För att. Verkligen, ja, men om typ. har fått lägger upp en bild så typ avföljer folk. Alltså, men jag skojar inte. Alltså, jag tror det är inte logiskt. Men då är det, det många sådana som, alltså, som inte. som. Ja, men förstår, som har haft en bild av så här. Gud, Frida... Jag kanske ju... hoppas att jag ska lägga upp massa bilder på Molly och Danny. Och det är ju, jag gör ju mm. kanske inte Nej, lika slu... mycket som de Nej, önskar. Och då kanske jag kan följa dig. men Men och just därför så tänker jag att många följer nog faktiskt mig inte för att de vill följa mig här utan för att de vill någonting annat. Så att jag, jag hör vad du säger, men det är ju för att jag känner mig fejk redan från början. Alltså att det finns liksom egentligen ingen anledning att... Alltså i alla fall två tredjedelar av, av de här människorna följer mig. För att de följer inte mig för att följa mig, Nej. tror jag. Men då kan du väl tänka att de... Då tappar du ju dem hela tiden som inte vill följa dig. Och uh, de som är, är kvar följer uh. dig. Men då tänker jag så här Då kanske man ska ta ett beslut för. Vill man ha Instagram för den här stora allmänheten som du har haft? Eller skulle du vilja ha det alls? Eller skulle du vilja ha det för en liten skara? Mådde du bättre när du hade den där lilla för 30 personer? Nej för att jag, då, då känner jag ju så här Varför skulle jag lägga upp den en bild på det här för 30 personer som jag känner, det finns ingen anledning Nej men det gör ju alla det är ju Ja typ men jag alla. vet, men, men så känner mm. jag, alltså jag har ju bara använt in någon form av offentligt, public liksom, mm. eh, bruk Men ja. så fort det blev att jag skulle bara visa det för mina vänner då blev det så här, ah. att så finns ingen anledning Jag förlåt om diskussionen blir lite så här: vad vi ska göra åt, men det är så lätt att prata om så här: att ah, vi ska förändra och livet, vi ska inte bry oss och de stora grejerna, men rent konkret då alltså rent konkret Alike, vad gör du då för att Gör något åt det här? Mm. Eller gör du också en social media is not real life och gör om? Eller vad kommer hända nu? <laughs> Aha, nej men, Hur inspireras uh, du okay. vad gör du åt det? Uh, så här, alltså jag märker ju att uh, ja, alltså det är väl som jag är som person, att jag går igång på uh, att kanske få göra någonting extremt och sen så efter ett tag så inget jag det längre. alltså För tre veckor sedan så var jag övertygad om att jag skulle bli vegetarian och sen så åt jag hamburgare två veckor senare. Alltså... Ja, det lägger sig efter ett tag, men här och nu så känner jag att den här lilla appen skulle göra mig gott om den inte fanns. Men ta bort den då? Så jag skulle komma med en announcement. Okej. Okay. Mm. Och det var att jag skulle pröva att ta bort appen. Mm. jag har gjort det en gång. Mm, du har gjort jag det. Jag har haft det här på testen, Vicka. Mm. Men ska du ju liksom bara ta bort appen? Eller ska du ta bort din eh, konto? Det, det, ja, det tål att tänka mm. på, tänkas på. För jag vet inte riktigt. Och jag vet inte riktigt om det här är roten på I mitt problem. problem. Just Instagram. Nej. Det är det förmodligen inte. Utan det här har bara blivit ett uttryck för en större grej jag känner i mitt liv. Och det är väl kanske att jag känner att som vi har pratat, jag bryr mig så mycket om vad andra tycker om mig. Jag tänker så mycket på hur jag ser ut. Och jag tycker att jag har glömt vad som är viktigt. Och det låter så jävla klyschigt. Men, men jag tänker hålla fast vid den klyschan. Och jag tänker att jag kommer bli en lyckligare människa när jag inser att det är inte är det som är viktigt. Och att det är inte är det som gör mig till den jag är. Och om jag lyckas få till en snygg bikinibild så är det inte det att jag är bra. Nej. Eller att jag är omtyckt. Eller att jag är snygg. Jag är helt med dig på det. Mm. Oavsett. För att jag tänker att de som kan. Ja det är det här som blir så himla problematiskt. För att jag vet ju att det finns folk som inte bryr sig. Alltså som tycker om sig själva. Som vet att de är bra. Som fortfarande har Instagram. Och ja alltså upp all bilder. help till dem. Alltså... Men jag menar det finns ju dem. Och sen så finns det de som inte är så. Och man måste hitta sin plats i eten. Liksom. Mm. Men jag tycker bara att det är en väldigt bra grej. För att känner man att det inte gör en gott. Man måste inte ha Instagram då. Nej, och det känns också så här. Fasta, du kan ju inte ta bort Instagram. Alltså det går Nej, men jag känner samma sak. Då finns jag ju inte. Nej, men eller hur? Va, va, då kommer verkligen. Gud var uteslutande. Jag ja. uteslutande. Det är sorgligt. Jag ja, ja, var så ledsen vilken vilken, vilken vilken begravning det kommer bli. Alltså, mm. jag känner att. Det är en för stor del av... Fast vad? Av mig? Av, det, Instagram och jag... Relationen är ju bara att jag är... Känner jag... Längst ner på botten av en hierarki mm. Och varje gång jag går in så påminns jag om det. Alltså, vet ni hur jag känner över Instagram? Att det är liksom... Det coola gänget... I klassen. <laughs> av de, här. de är liksom ja. lite taskiga, lite mobbare. Lite så. Och jag vill så himla gärna vara en del av dem samtidigt som jag vet att de är liksom lite taskiga mm. så här, men de låter ändå mig vara med eh, jag är alltså verkligen på botten av gänget tönten i gänget men jag får ändå vara med om mm. jag liksom spelar du, jag deras kan... regler mm. och samtidigt som jag inte vill riktigt, för jag känner inte att jag är en mobbare själv så vill jag ju inte vara ensam mm. på rasterna jag är ju hellre med dem och försöker att liksom Varför? låtsas och försöker passa in och göra för att, för att annars så måste jag ju vara själv. Mm. Alltså det är så jag känner att så här, hellre att jag har Instagram då, trots att jag känner så här, det går inte alls i, i kling med vem jag tycker att jag är som person och vad jag må bra av, men men, men hellre så utsätter jag mig för den här ångesten Än att inte ha det alls För då finns jag ju inte Alltså så känns det som Nej mm. ja, men det är det så jävla hemskt mm. Alltså jag kan inte heller, jag får bli frustrerad För jag kan inte komma på Nej. vad vi ska säga som slutord För att det här ska bli en bra diskussion För att då? vi ska inte ha Instagram. Men vi finns inte om vi inte har Nej, men nej, jag vet. Vadå, nej, men vi, jag... Kanske bara... då? vi måste bara få prata om det här. Ja, alltså, men jag, så... jag, jag, känner att jag är splittrad. splittrad. Ja. Jag känner... ja. Precis. Du vet ja. inte vad du ska göra. Nej. nej, jag känner att det är inte alls så att vi måste komma fram till någonting idag. Utan jag bara tycker mm. det är så skönt att ventilera... Eh, sådana saker, för att man pratar inte om det så mycket eller man kanske är såhär, och Instagram men man går liksom inte riktigt in på det om man, man säger inte de här sakerna högt så man då skäms över att jag går in och tittar då på hur många alltså förstår ni, det är ju det är en så här sjuk grej där jag bara säger, men Frida är det här på riktigt är det du som sitter och gör det här i din egen ensamhet? Mm. Ja tydligen mm. och det är bara skönt att säga det högt liksom och, och kanske komma fram till att ja, det, det kanske är så att jag måste avfölja de här människorna som faktiskt ger mm. mig ångest. För det, det finns... tycker jag är ett bra första steg. Mm. Okej, vet ni, en av mina värsta Instagram ångestar. Mm, där är det så jävla hemskt hör ni. Stalking. Nej, mm. men det är att de två som jag skäms mest över när jag lägger upp en bild det är ni. Vad ni ska tycka om dem. Nej men sluta. Det är så hemskt. Alltså Om oh, nu blir den till selfie. Eller oj, oj. Nej, men, Där är så Känner hem. du så när jag lägger upp en selfie? Nej! nej jag, jag blir så typ jätteglad! Ja, skulle jag, känna jag vet inte, för att är ni är det. så anti Instagram, så då tänker jag att nu följer hon dit i nej, fällan. Nej, han, nej, nej. <skratt> alltså, Anna, jag vet ju att du är av ett annat skrot och kon här. För att jag vet att du finner någon form av glädje i Instagram. Jag gör ju inte det. Alltså jag, men, jag känner ju så här: Wow, fan Hanna är så jävla cool Hon kan lägga upp en selfie, hon typ bryr sig inte Jag vet att du bryr det, men så här, det, är på ett annat, det är på ett annat sätt Men alltså jag vet ju att jag kan alltså, det, är just, det är en helt annan grej för mig När jag gör samma sak Och då inspireras jag ju snarare av att du vågar oh, Även om jag heller. inte Känner att jag kan göra samma sak Alltså bara för att inte jag lägger upp selfies Så betyder inte att jag fördömer dig men, okay. för, ja, för att du gör det Det är ju lätt att man känner så jag kan förstå det men det är för det, men deras så... bästa kompisar liksom. jag vet fast då när andra så så skulle man ju då kanske med en gång tänka att gud vad de borde tycka att jag är snygg nu för de älskar mig den bästa perioden ja. men då konkret så tycker jag att vi uppmanar alla nu att snälla göra av med både vänner eh, kändisar vad det än är som ger er dålig energi alltså, det kan bara vara att de är lite för snygga eller någonting som gör att ni känner er sämre mm. för ni behöver inte det i ert liv det finns tillräckligt mycket saker som drar ner dig ändå mm. Så det där fake behöver du verkligen inte. Nej. Och fyll dig istället med alltså det finns ju superroliga accounts. Ja, oh, jag har börjat lite med det istället. Ja, Fuckboys. Mm. Alltså jag sitter och skrattar. Ja, det är så roligt det är så här, quote, De är så konstiga. Kan, ah, det är synd. Uh. Jag, jag kan ju ge upp, upp typ mycket glädje och så i form av eh, komik mm, och så. Ja. Det finns ju mycket ja. men jag har börjat följa mycket roliga. Mm. Det finns otroligt härliga alltså det finns ju fashionistas som inte är fashionistas för att de är snygga Utan för att de har coola kläder mm. Och det tycker jag man kan inspireras av Utan att känna att man hatar dem mm. Och det är inte angelika Blick Tyvärr, utan det är typ så Fransiskor och sånt mm. så <laughs> Fransiskor. Ja, men Som så man inte vet vilka det är uh. Sådana mm. tycker jag man kan följa alltså. Och typ Gabrielle Bernstein Hon som är såhär, gör lite quotes mm. Mm. Äh, Härliga personer mm. som ger en bra energi mm. Mm. Good vibes mm. Tack heller Okay, alltså jag vill bara för roligheten skull droppa en annan sak som gör att Instagram är ångest för mig. Eh, och det har inte så mycket att göra med den här ur, det här urproblemet som har med samhällets i, i, i, liksom press att göra. Alltså jag mm. man, ja, vill vara snygg och så. Eh, och det är ju för att Instagram är egentligen en fantastisk plattform för eh, mycket stalking och göra mycket saker undercover. Och eh, eh, göra mycket saker som man egentligen gör i hemlighet och inte vågar säga till andra och eh, det pågår ju liksom ett, ett, ett, ett vad ska man säga ett undercoverarbete som man gör i sin ensamhet där Instagram är verktyget liksom. Det jag menar är och jag hoppas att folk känner igen så det är kul att säga det högt att här, ja men hur många gånger har man inte gått in på folk på Instagram suttit och bläddrat i deras bilder i kanske en, under en hel kväll Alltså en hel kväll. Men jag hade kunnat vara ute och mm. levt det där livet som jag bläddrar. Eh, och sen så, eh, och så känna som mig som den mest misslyckade människan i världen. Dels för insikten om att jag inte har det livet. Men sen också för insikten om att jag har suttit och mm. bläddrat i den här människans liv. Men här För er ståkers ute så talar jag ut att <laughs> hörni, det finns en tillfredsställelse- i att lägga pusslet som gör att jag kan sitta i flera timmar och kolla in folks släktingar men det är annan där sak. folk bor alltså det här är att ståka personer som man mm. inte känner för man vill bara få ihop hela deras liv men, jag det, tycker jag men det är alltså, en annan sak det är ju kreativt när man bara hamnar på någon tjej som är snygg och som bara och han har en pojkvän, så bara. Och pojkarna har en syster. Ja. Och de bor där. Och pappan är rik och han har VD, och han har, han har också en Instagram här. Mm. Och sen så bara: vänta, nu är jag inne på sex nivåer på den här I snygga Nu fangen träd. vad hände? Ja. ja, men det här är så. Kunden typ har också en Instagram, och den är jättesöt alltså, ja. Det är så ja, men det tycker jag är en annan sak. Men mm. när det blir så där djupt jag, skämmigt. och skämt Skämmigt, och ni vet att man Smutsigt. raderar sin historik. Gud, ja ni vet Klassa. när man här raderar ja. sin historik alltså, Jag vet det är så, jag, och, jag får panitchi När jag tänker att jag ska ha sökt på någon Glömt att radera historik så alltså att ni ska se det då skulle du kunna skämmas över för inte. oss då Men det är precis som du säger att... Men jag skulle aldrig skämmas över vilka jag har sökt på Jo men jag skulle nog skämmas Över vilka jag har sökt på men det handlar ju mest om folk Som vi eventuellt kanske känner lite bekanta och så. Aha, Men, vad, men jag, vet det inte, okay, jag vet inte Men det kanske är ett in, Väldigt invånt mönster Om att man gör saker i hemlighet på Instagram Och uh, så här. Man är lite sneaky man är, ja. sn är man inte så jävla sneaky på Instagram Men man är ju upp, det är ju upplagt för det För till exempel <laughs> apropå alltså På LinkedIn då får man ju alltså ett mail När någon har besökt ens profil så, det skulle det här, uh, så att jag kan ju liksom, jag går inte in på folk även om jag vill för att jag tycker att det är Nej, så pinsamt sluta. att folk kan väl? se att man har gått in på dem. Så då Nej, men alltså, inte har på jobbet tvingat mig att göra en privat LinkedIn. Aha, så men. varje gång jag ska gå in och titta på någon CV eller något då går jag ju in på den då får de ett mejl om att jag har gått in alltså min privata och den har gått in på en person. Men det står ju om att har ett premiumkonto. Nej, Nej. Du, ja, det gör jag absolut Nej, inte Nej, för det får man Gud vad mm. pinsamt, De måste jag undra vad, gör, vad håller hon på med? Ja, för, för du har inte accepterat min frågan. Oh, men Hanna, jag vet inte ens vad man gör Nej. Ja, men ni fattar, så det, det säger ganska mycket om en som person Att man vill inte att någon annan ska se Att man besöker de här personerna Nej, Nej. Gör, För det är så pinsamt Och det är därför man kan göra det på Facebook och Instagram mm, mm. Det är ett sjukt beteende. Och sen nu när vi pratade om det så kommer jag på en annan sak som gör mig lite ledsen alltså. Ja Och det är att jag tror att den här kulturen har också gjort att vi har blivit jävligt mycket mer missundsamma. Gud ja. Och jävligt mycket mer haters. Ehm. Um, och så det är, jag, också. Mm. Jag, är inte, vadå, jag är inte Einstein som kommer på det Och säger det nu och bara, Jag vill bara att alla ska veta att det har blivit mer hatiska I min Instagram <laughs> Men jag, jag tänker på mig själv alltså, jag tänker på mig själv Att mm. vi kan sitta och bläddra på en tjejs Instagram Alltså vi kan verkligen göra det här Och bara, ja, men fan jo. här var hon ju inte snygg Nej. Bara för att hon egentligen är jättesnygg mm. För att det ser ut som att hon är jättesnygg På varenda bild, för att det ser ut som att hennes liv är perfekt Och för att jag kan säga till dig Hanna Jag stämmer så mycket på den här Insta-tjejen Mm för att hennes liv är för perfekt för mig att hantera. När det förmodligen inte är det. Mm. Och då hatar jag istället och blir en arg och missundsam person. Mm. Det är så jävla äckligt mm. beteende. Men det här, vi kommer åter tillbaka till det och nu har vi pratat länge om det. Men vi måste bygga på oss själva för att vi ska bli av med det här problemet. Mm. Det kommer komma en tid när man känner sig tillräckligt nöjd med sig själv och sitt liv. Att man bara tänker att det vara fint att hon har lagt upp det här. För hon drivs förmodligen av exakt samma sak Någon hatisk känsla av något annat Det är därför hon gör det Alltså det går i en, i en cirkel Och man måste bara börja med sig själv liksom. Men det är också därför jag ibland känner att Wow, jag vill bara kliva ur det här Och inte vara med längre För att jag tycker inte om vem jag blir Och de tankar jag har, de är grova de är mörka alltså mm. men vad hon har gjort om vi ska knyta tillbaka till hon som vi började med är att hon har klivit ut spelet men hon har ju gjort det och fått otroligt mycket uppmärksamhet och gör någonting bra. Har någon ens sagt hon heter? Ja. Nej. Nej. Jag har, men jag vet inte vad hon heter. Hon är typ Sena Sina. Ja. Ja. Sena Ja. Ja, men nu men nu talar Precis, jag bara essens mm. mm. Essans ah. Förlåt Hanna, jag har blivit i ah. ah. Nej men att eh, nu kommer jag att ta tappa bort mig Nej men hon har klivit ur Jag menar hon, hon har, har klivit bra. ut spelet men hon har inte bara klivit ut och försvunnit ur hela världen utan hon har klivit ut för att göra någonting bra av det mm. och startat sin egen hemsida och uppmärksamma bra saker som hon tycker finns på sociala medier. Mm. Mm. Och så, hon också... så hon tar ju också plats mm. och eh, vill synas men hon vill synas för någonting bra istället för någonting fint. Och det är det jag menar det är det jag tycker att vi alla ska göra för att det är en cool kraft det här ja. med internet. Och det hade hon inte kunnat göra utan internet. Nej. Så jag tror inte heller att hon... Hon har faktiskt inte hatat på på det här tycker jag nej, nej. nej. utan uh, den här diskussionen har varit väldigt givande tjejer för att mm. jag känner att jag vet vad problemet är och det behöver inte vara just Instagram det handlar ju om mig det handlar om dig, alltså det handlar mm. alltid om vad, hur vi ser oss själva och det är för mycket grundat i hur andra ser oss som ska bestämma det och det, jag, vi kanske aldrig, det kanske aldrig kommer att bli bra Alltså vi kanske kommer dö och så, så bara var inte Det blev aldrig bra liksom. nej. Men, nej men kanske nej. Men, men mm. eller så pratar vi om det Och så kanske det kan vara bättre en vecka Som jag nu Som kliver ur mm. Sen en vecka kanske tillbaks Och så är jag vegetarian en vecka Och så, när, vecka, så orkar jag inte mer mm. Alltså det är ju mm. livet att hålla på lite så här. Ja, Och du då Frida och då? Vad tänker du göra fått ditt problem. Nej men det har jag väl det tyckte jag väl att jag sa, Nej, men att jag bara måste sluta följa människor. Alltså, mm. men för mig handlar det också om en daglig kamp. Alltså, Min kamp. Min kamp. Min kamp. Att, eh, att jag är så... Men jag är så besviken på mänskligheten, mm. återigen. Jaha, så jag är okej. verkligen Jag känner att vi är fan den sämsta harten på denna mm. jobb. Eh, och det är, det är surigt att vi måste umgås med varandra. Mm. Att, alltså, jag har ingen tillförlit på mänskligheten, whatsoever. Nej, men... Alltså, det är... Jag vet inte. Människan är inte så... Den är inte så fantastisk som jag har trott. Eller som den framstår. Och... och eh, det som stör mig är ju att så här, man kommer till jättebra insikter men sen handlar det ju om att, att det är svårt att tro på den insikten och hålla sig fast vid den och köra stenhårt när resterande samhället inte gör det mm. och inte pratar om det och fortsätter liksom mata en med, med saker som ger en ångest eller får en mått dåligt och, och det, jag kan inte förändra andra. Vilket är ju sjukt tråkigt Och det är ju besvikelse varje dag Så det handlar ju om att alltså, alltså, är, det så är det typ gud? Uh, nej men, nej, nej, men va? vad menar du? Jag jag bara försöker nu förmedla Att så här, vid ett flertal tillfällen Så har jag liksom Bara känt att så här, Det är hopplöst det, ja, nej, men, nu, nu, nu menar jag att livet är hopplöst Utan jag menar så här att Människan eh, är, är inte perfekt och det spelar ingen roll om man är gammal. Alltså jag har haft någon form av tro att så här, ju äldre man blir det, så visare blir man. Och jag har gång på gång Märkt att så är det inte, tyvärr. Och det är en sorg i sig. Och allt det här är bara sorger som man måste liksom komma över. Mm. Och komma ut på andra sidan med att så här: Ja, men det, det är det som är livet, och det, det är det som är att vara människa. En acceptans. Precis. Mm. Och det, problemet har väl kanske varit då att jag har fått det om bakfoten, hur jag lägger till. Alltså att, och det bara är bara så här, Wow, det har bara varit sjukt att upptäcka det. Mm. Men nu och sen finns det, det, det säkert de saker mitt. du inte har upptäckt än? åså alltså, absolut mm. det är saker varje varje dag sensom som man bara men inte en till sak men jag tvärtom orkar inte också, ja mm. alltså som du inte har sett en är bra mm, ja. att få barn att ja, känna det, alltså, ja. de bra sakerna ja, absolut nej men så att, för att få för att ta upp världens längsta utlägg <laughs> liksom, varför börjar du hålla på med din tunga <laughs> nej för att jag skulle säga något så må ok vad är det jag inte <laughs> men världens längsta utlägg liksom, minnar ut i att Vad gör du på insta imorgon? Jag för ikväll Jag följer mm. av människor Jag inte Jag inte mår bra av Och sen tänker jag börja mitt, mitt mantra med Frida du, du är perfekt som du är Du, du behöver det. inte vara Gud nu börjar jag typ gråta. Nej älskling Nej men, Din, vad, men? Jag är så ledsen nu Det var jättekonstigt Nej men <skratt> Förlåt! Nej, men det handlar ju bara om det. Att så här: Vad fan, jag är en människa, och jag, jag är som jag är. Och liksom, ingenting jag gör på Instagram kommer någonsin göra mig till bättre eller sämre. Nej. Verkligen inte. Och, och alla att jag bryr mig om vad, vad människor tycker om mig på Instagram, eller vad, hur människor uppfattar mig och att det ska få skapa vem jag är. Det är inte det, det, liksom, det får inte vara så. Jag var ju så trött på det. Men jag tycker att hon sa du och du, du så. så. <laughs> Nej, <laughs> men så jag också bråta. Men jag tycker att hon sa det så bra. Hon Sena eller Asina uh. eller vad fan hette. Hon bara... Att du bryr dig om vad folk tycker. Och att du vill ha kärlek. It's beautiful vill det är en thing. sak. Det är en vacker sak. Det är den vackraste saken i världen. Ja. Alla vill känna det. Det är inget fel på det. Nej, det är en fin kraft. Mm. Och den kan man sträva efter att göra bra ifrån sig i livet. Och vara en bra och älskande människa. Och älska andra. Mm. Men Instagram är inte rätt forum att få den slags bekräftelse. Nej, nej, Bra, Hanna. Mm. Tack. Mm. Och jag kommer. Eh, använda Instagram för att vara kreativ. För att knyta ihop sig tidigare veckor. Mm. Det kan man ja. också vara. Ja. Så, Men då, jag skulle vilja ha lite inspiration från er då, med vad jag kan byta ut mina följare till. För jag mm. måste ju följa någonting om jag nu ska ha det. Annars känns det ja. som att det är någon idé. Börja följa järkan. Jerkan! <laughs> jerkan. Ja. Ah, ja. Andersson, jag Andersson Men det var jag som tipsade ja, dig. Just det. Ja. Just det. Ah, det är så kul som heter Tobias i eh, Tobbe, i Eva Adam Torbjörn. Oh, han är typ 35 år nu han Nej, har hund bast och han är jätterolig. Nej, Torbjörn. Jag funderar på att göra en vinesituation situation av min Instagram. Kan du inte göra det. Jag kanske inte ska ta bort utan jag kanske bara ska ha roliga saker. Just, där. Uh. Bara inte bli så här, nu ska jag vara rolig, nu ska jag lägga upp ett roligt klipp. Men vänner, det kommer inte bli så, så jag kommer aldrig bli en Instagram. Men Nej. jag säger att jag kanske kommer så, verkligen. Om ja, jag byter ut alla mina mm. följare, alltså ni får inte bli läst ni mig också. Jag skojar. Jag skojar. Jag, jag för det. är här, jag får ångest av dig och dig. Ja, men det är det jag menar så får det inte vara. Nej. Nej. Vi vänner. Men jag, jag ger dig Jerka Andersson. Tack. Hettan så. Jag vet inte, vi får kolla själva. Sant om man inte heter det. Jag följer inte honom, men du får. Jag, ska... mm, hörni, jag eh, tycker att eh, vi har pratat länge och väl oh, herregud, om detta ämne nu. Uh. Alltså herregud. Lång och trådigt på. Vi kanske lyssnar igenom det här och bara, vi sa det här för fem minuter sedan mm. exakt samma sak. Uh. Men det här var liksom vi kom till insikter under samtalet. Det var nyttigt för oss mm. att få prata om det här. Och ja. Jag hoppas det, det kanske gav er någonting att lyssna på det. Annars gav det kanske oss Nya följare på Instagram och oh, Herregud vad motsägelsefullt, ah, det är motsägelsefullt. Jag sko, ja. Förlåt men hela livet är motsägelsefullt mm. Alltså det är därför jag får ångest över podden Alltså för att jag tänker att i det här, här, här på vi riktigt och bara, ja, men mm. Det är inte på alltså, vill vi ha bekräftelse genom den, ah. den här fast Men nej, jag jag känner känner det är ju det Vi får ju ingen bekräftelse nej, här jag längre. Jag alltså, förlåt, det. Nej. Vi får ju faktiskt inte det nej, utan Vi fortsätter ändå Det är bara mysigt att sitta här och prata med er Och sticka hål på livets falska bubblor och för att avsluta vill jag bara påminna om er att alltså, han heter Jarka Johansson. Honey, uh -huh. <laughs> we love you all. Süss och kram.